Arberoarat joanengirara goizuntan arberoako ikastola bereziki aipatzera, e, bere zitasun bat dutela janen baituhala ere e, proiektu pedagogiko bat badute ikastola gehienek duten bezala. Baina e, hemen bere zititasun bat e, bada lepal luzearen metodo bat baita hemen gibelean eta gogu eta oso bat ere, e, arberoako ikastola... Ba, plantan eman denetik uh, abiatu den, uh, gogo eta bat, eta gurekin hiru gomita horren uh, aipatzeko uh, bi erakazle, Maia Lennetxart eta Estefana Oienart, eta Joel Agergarai burra soa, egunon, iruek. Egunon. <laughs> Orduan, uh, orkestu izan zen, eh? dokumental bat uh, justuki pixka bat zuen, uh, proiektu osua eta ikastolaren uh, proiektu pedagogikoa eta tresnak uh, zointziren aipatzeko, uh, hemen irratira ekartzia ere intezgarria liteike, uh, uda erdi untan, eta um, abiatzeko berdin astapentik erten nuen uh, azkenan, Astapenetik ikastolaren eraikitzearekin arberoan abiatu zela gogo eta bat nola egin ikastola edo ze ikastola nahi dugun mailaren etxartzu zien astapenean kasikla ha ama urte nola abiatu zena. E, Ordan hamak jourtteen du helduuten urttzean ikastola sortu zela, e, Elkartu ginen astapen batan E, Dora Martiri inguruko uh, egietako uh, behala, gazte mutxo bat, e, ez dakit, ogoita bost, ogoita hamak urte arteko uh, buraso gazteak ginen, eta gure sedea izan zen, behaz ikastora bat uh, sortzea. Garai hartan, bat ere uh, azpagnen uh, burasoa elkarte bat, karkaila izenekoa, eta uh, gogotatzen ari ginen, uh, nolako ezkuntzana uh, ginoen eman gure aurreri, E, nolako bizi hautua keren egin nituen egin, uxunago joanez, ez, eta, eta beraz, e, hastapenetik egia da ikastolan ere, e, olako gogoeta era manak izan zirela. Eta ni izan nintzen e, irakasleilean urteetan eta asiginen e, lau ikasleekin, Eta astapenetik e, besaiatu ginen burasuekin e, ikusten, nolako ikastola nahi ginuen edo ze balore gehantzitsu e, nahi ikastola horretan bizitzea horrekin. Eta, eta bereala, aipatu izan zen, egespetua, ongi izaitea, e, plazeja, olako gauzak e, ikastoren bihotzean izaitea. Mm -hmm. Ze baloren nahi ginuen bizi aurrekin, hori importantea da, ez da, transmititza aurreri edo zer nahi dugun erakatsia horreak? Bai, eta, eta hori banogeio ere, janezake, haugekin e, gure artean eta ere e, lankiden artean. Uh -huh. Azkenean, proiektu oso bat da, e, ezta bakarrik erakasle eta urgaren arteko argremana, burasoak horren barne dira ere osoki. Bai, eta, eta uste dut, ujunago joan ez ere, e, ikastolan eksperimentatzen dugun e, komunikazioa esportitzea du horrek, E, Eramagiten gaituela ere gogoetatzera, behar badak, zenolako gizartea ere nahi dugun. Eta uste dut, e, eragiten dugula ere, ba, inguruan ditugun enpresa, edo elkarte, edo e, bizietan ere. Uhum. Beraz, hortik abiatzen da, be hasizira ipatzen, maialen etxart, komunikazio ez bortitza. Hori da, azkenean, harberua ikastolaren hori nahi pedagogikoa edo hortik abiatzen da, hori barneratu ondoan, eraiki da, ikastola, komunikazio ez bortitza. Zer da, berdin Estefana, hori nahi? Bai, beraz, metodo hori Marshall Rosenbergak um, asmatua zuen, eta beraz, uh, ala, mintzatzeko molde bat da, mesoak hartzeko molde bat, eta horren helburua delarik, be, Bakotxaren, normeraren eta bestearen ongi zaitea, beraz e, ara, ikasten dugu be desberdinki mintzatzen, desberdiki zuten eta denek e, ara, elkar bizitza oinak jen hartuz. Desberdinki mintzatzen, hor nahi du ba, lehenko usaiak edo ditugun manerak behar direla aldatu edo nahi direla? Nahi direla bai be da bon, ni pertsonalkin etaez mintzatzeko bakita astapenean ahala jajera batzuk edo mintzatzeko ma, molde batzuk nituela, be naturalkin niuenak eta gehigi ez gogoetaatuak azkenean mm -hmm. eta metodo jakin be ikusi dut hala um, ze zeragin, uh, zeragin ukaitenna duten hitzek, beraz gauza berdina molde desberdinetan uh, erganez. Ez dakit, adibidez, uh, gelan nizala, uh, saioa pixka bat uh, zaila dela, mm. ergan ordez, be, egun ez zirezte isirik egoiten, uh, aspergariak zizite, ez dut lortzenen saioa burutzen, mm -hmm. erganen dut, nintaz mintzatuko, naiz, beraz, auk erganen dut, ebe, niretzat zer zaila den konkretuki, nola senditzen naizen, zeren behar adutan momentu hortan eta galde bat eginen dut. Beraz, ala, nere buruaz mintzatuko niz, eta parean duen eragina jas desbergdina da. Beraz, ez tira eiek erasotuak senditzen, eta azkenean uh, segidan bada konfianzat, ala, alasaita asun bat ekartzen duen ez mintzatzeko minzatzeko horrek. Ez zuzera gaizki pasatzen da, beraz, rengozu? E, edo nere ez zait biziki zaila da eganenot. Mm -hmm. Nik justu gehitura inuke, behar <coughs> Darba... E, hori duditzen baitzauta aipatzen dela egaitea eta komunikatzea, baina e, hori da ondorio bat, egan nahi dut e, e, hurren gibelean, da lehenik e, zaitasunetan naizelarik zelarik, erakasle gisa adibidez, eh? baina gauza berada hauk edo nogin nahi dintzat, lehenik argituko dut nitan zekertatzen den, egan nahi dut konektatuko naiz zene buruarekin, eta ikusiko dut e, mementu batean, E, nola sen ditzen naizen, enekor ze zesen ditzen dutan, eta zer den nik falta dutan amemento horretan, untxasen ditzeko. Eta gero hitzez ez komunikatuko dut besteari. Baina uste dut, dela e, bako txak, e, ebe hala, aldiro hartzea bere izaitaren ahdura hori. Uh -huh. Eta ikusteaz ze behag dukeen berak hobeki e, izaiteko. Eta hori da, zaila ikastea. Zure izaitea, bestearen izaitea, ongi zaiteko elkar zaintzaz, kenian. No? Hori da. Baina demora hartzen du, horrek. Batea, denbora, holako momentu batean, erreakzioa, eh, segidan, eh, egokia izaiteko, do, zentzu duiteko? Segidan egokia ez dakit, baina, nustu behar den denbora, du nahi dugun denbora hartzen dugu lau jentzat. Guretzat, uh, ala, lehentasun bat da hori ikastolan, eta ala, gertatzen alda, be aire hartzen gatazka bat izan eta gelara sartzen begatazka hori ezaipatuak izanek beha urak lanerako ezprezti zaitea. Zartuko ez dugu be nahi dugun denbora bezinez aipatzeko, gauzak argitzeko eta gero ondotik um, lanean edo jardueran azteko, berazpensatzeot, uh, entzatzen gire lagu egunerokoan um, denbora hartzen hola mintzatzeko gero. Hela urteetan ikasten den zerbait da eta noski batzutan um, baditugu be nahi ez ditugu negeak והיינגרו הלאג איך תצרע be איך היה עקשו בדולות אוריק, ברנתגו, איך יצאו Komunikazio ez bortitzan uh, oin argitua, beraz, argberua ikastolaren uh, pedagogia eta erran bezala, estapena erriten bezala, uh, denak horren parte ziztela, uh, bai uh, erakasle, bai aurrak, baita burasoak ere. Uh, buraxoen uh, gaia justuki aipatzeko hemen badugu Joel agergarai, uh, zu buraxoa zira, arberoa ikastolan sartu zinelarik buraso gisa, Nola hartu zinuen basinekien ze uh, se proiektu zen barnean, ze pedagogia izango zen? Uh, Aztapenean ez bortxa, ze guk eman genietuen uh, ahberuako ikastuan gure hau jakbe euskararen, uh, fe, euskaraz bizidite zen eta hori zen uh, gure, gure aztapeneko xedea, baina uh, deskubritu dugu uh, komunikazioa ez bortit zoriei ikastolari esker mm -hmm. eta eta ohartu gira ere de gisa eta eguneroko bizian guk ere baiatzen algi noela eta um, ikastolak ere bezaldu digun bait um, komunikazio esportitzaren um, borta um, tailerak eskainis mm -hmm. eta um, hasi gira buraso talde tipika uh, faber maslisch uh, tailer um, lanzen pen isuten sentat ta prinzipioa da biltzia, egegu eh, larki, gai baten ingurian, eta eh, faber eta mazlitz dira, bi estatu batuetako amak, eh, komunikazio ezbortitza formakuntza bat egizebitu dutena, eta heiek egindute eh, liburu bat, guk eh, erabiltzen duguna oinahi, gisa gure, gure eh, eta idegetan, eta eguneroko esperientzan eh, oinahitzen dira, Eguneroko um, bizi penetan edo gatazketan uh, edo, edo gorako, eta gure helburua da eta ila jorietan, um, gure jajera begiratzea guraso um, gisa eta hartzen ditugu um, egoera um, egoera berezi batzuk, um, biziko bizi egoera bere, berezi batzuk, eta badira initz um, ejola jokoak. Uh, eta helburua da, ego joko horietan, trukatzea gure lekiak eta gure hauken lekiak. Mm. Piskabat, uh, uh, oartzeko uh, pasasten ditugun mesuak nolakoak diren, uh, eta haukaren lekian ezagiz, uh, adibidez hori uh, jaukia teratzen dakot, oa emaiten nere lekian, uh, bere lekian, eta um, bi galdera, um, Zer hulegtzen dut uh, amak uh, emaiten ditan mesoan. Zenzurik baduenez neretzat meso hogek eta nola senditzen iz. Uh, hiru galdera horiek eta ohartzen gira eniz gauza pasak azten ditugula guk uh, buraxo gisa uh, gure, gure hauher. Mm -hmm. um, badakigu uh, gure, uh, gure hauherak ez direla zozoak eta gauza kuntsa hulegtzen ditu, dituzela. Uh, Baina ez direa gure buruetan. Mm -hmm. Eta eta onbait um, guk ezpaugu es, gure gure araudien zentzua esplikatzen edo ezpa dute ulertzen, uh, gauzaren um, fe, guk nahi dugunaren zentza, Be araudibat bat ez dutera bortsaz uh, respetatuko edo aplikatuko hatik gure aldetik argi. Eita susen balinbagira, behoa hartzen gira uh, gauzak hobekin hartxan direra ere aurreken. Ez mm. geniak, adibidez bat hartzeko, oiu batkin eh, zerbait baite gaiteak eta hori oh, maiten zira urgaren leken, zer ulektuko luken eta... Erasotuan iz, eta, bai. eta, eta ara, eta eta oiu horren gibelan, agian, ebe belduk bat izan da edo... edo e, ara, eta susenago da egeitia er gure ahogari zigarri beldurtuniz uh, suretzat mm -hmm. eta hoktako keskatua naiz. Mm -hmm. Suretzat buraxo gisa, beraz eguneroko bizian uh, osoki eragindu ahberua ikastolak, ez? Benaldatu ben da? Arrund, mm -hmm. be eta Estefanak jaiten zuen bezala eta uh, lehatzen gira, eta automatisma batzuetan fite lehatzen gira, e, agindu hutsetan edo horako gauzetan lehatzen gira, baina bederen ohartzen gira, huai. eta bat gu, xantzabat ondoko alian beho beki pasaz deko zerbait edo. Mm -hmm. Eta horrek bali du da haugekin, baina eguneroko bizian edun horrekin aplikatzena da ere izan adin Biko lanean, familian, eta, eta eski unibertxala da. Mm -hmm. Arberua ikastolaren beraz uh, proiektua aipatzen dugu, erran bezala komunikazio ezbortitzetik bah, proiektu pedagogiko, atrizna pedagogiko etara pasatu dira. Uh, bah, adibide simple bat, berdin erakaz lehenzat uh, E, e eskolan, ikastolan e den, uh, jokoan dena, zigorarena, adibidez. Zigorarena, baliatzen ote da, edo zer diozie uh, zigoraz. Uh, mai alene txart, didez? Hor duan, eh, <coughs> komunikazio izi ganez behar ikuspegitik, ez dela ongirik edo gaizkirik. Hor duan, rola eh, ikusiz gauzak, eh, zigorak ez du sobera berelekoa. E, kontsideratzen da, badirela gertakariak, ezanak edo eginak izan diren gauzak, eta gertakari hoiek, e, ukaitean aldituzela eragin ezberdinak pertsonen gain. Bai, izan dain pertsona heldu edo, edo hauk bat. Orduan duan, zerbait gertatzen delarik, e, eta bat mindua izan balin bada, edo bat kexu balin bada edo, e, proposatuko duguna da elgarrekin jartzea, hor da nizieten alda arartika, bidez E, talde txipika, edo ere e, biltzak borobiletan e, talde ahondiago koetan. Eta hor, helburua e, izanen da, bakotsak e, gertakaria ikusi dohartu duen bezala aipatzea, ikustea zertan eragin eragindion eta e, nola, nola senditzen den ondorioz, eta ikusteak gero elgarrekin, ze egiten alden, ze galde egiten alden ergari, e, behiz, pertsona ezberdinak, E, ebe bakean edo goxoan zenitzeko. Orduan em, azken parte hoktan e, ziko jaren orde e, seguraski izanen dira e, ekintza za ege paratzaileak edo e, heldu, heldu direnak uzten barin bada denbora bakotsari, heldu direnak e, naturalki. E, Bakotsak maite baitu e, uste goto, oartzen delarik eraginduela bestearen gain molde, E, ez hartse ginean, ebe gogoa baitu, zintzoki laguntzeko gero bestea hobeki ditzen. Mm -hmm. Hau da, e, berdin, astapenan haipatu dut, baina ezgira gira zua, berriz haipatu, lepa luzea. Ha, nik lepo luzea hartu, non? Ben, bon, lepa luzea, beraz, abere eder hori, horren e, erdi handa. E, lepa luzea metodoa, bada abere bat, zer bere hori, e, eta zergatik gatik otsoa parean emaiten da. Estefan haien hartu? eh uh, bai beraz lepalouseren simboloa Jose Bergek uh, emanada beraz uh, berak baitu bizidunetan biotsik handiena beraz ala, berak du simbolizatzen be maitasuna, espetua eta ala, beraz baditugu uh, lepalouse ta utchois kunza beraz eta ala desverdinseko ber lepalouse izan iskunzan beruek ikastenute, aurrek, edo, edulduek um, hien sentimenduen aipatzen, hien beajeen argitzen eta galdeak egiten, uh, hala, beraz, beti uh, molde um, baketsuan, 8 izkuntzan aldiz uh, izanen da, gehiago, uh, diagera bohtitzak izanen dira, hitze doekin zetan. Eta beraz, hala, gehiago, ikastolan, um, lepa luzaren uh, simbolori badugula, eta mai alene kostian aipatzen baitzuen arrahtekaritzat, ikastolan badugula beha, tekaritza molde bat eta beraz uh, astero baditugula bi edo hiru le palousé kashtolan eta kalapitak edo badire larik horiek direla hor horien um, ebazten laguntzeko. Mm -hmm. Ados aipatu uh, duzu beraz uh, le palousena aipatu dugure liburasuak ere, ere tailerrak antolatzen dituzte. Suez era ere bait gaueko formakuntzak? Uh, bai, eserakaslek bakarrike, beraz ha, uh, ikastolan... Palangiliak. Uh, Hori da, mm. ez ikastolako langili, abe, eserakasle, denak biltzen gira. Uh, gaualdi horietan uh, biltzen gira, bazen egi, denak egin ditugu um, lehenik gure alde uh, formakuntza batzuk, uh, komunikazioaz bortitzaz, eta beraz praktika gaualdi horiek egiten ditugu behin hilabetean, Eta horien helburua da be mintza baten sortzea, uh, hala gure gurena aipatzeko, berazi zaiten aldira ikastolako egoerak edo egoera pertsonalak eta hor argitzen ditugu uh, ala bensote empatikoa eginez, uh, marrelak eginez uh, komunikazioz burtitzako la ueta pak bat Fushiovat da, jaitzen da zuen artean. Bada olako... Arreman, zintzo eta goxo bat uh, sohtzen duk gula, pentsatzen dut. Zinezko talde bat sohtzen duk. Uh, Ola um, bizi privatukoak ere ateratzen manera olako bilkuretan. Uste konfiantza konfiantzasko arreman bat sohtzen dela. Eta aipatzen ginoen bezala, bakotxa den bezala heldu da. Eta pentsatzen dut, eskaintzen duela para da, be gien bezala agertzeko, bakotxak ditugun... Uh hau, tasun frustrazioz, dakit. giren bezala gertzen gira, giren bezala hartuak gira, eta egia da horrek ekartzen duela, gero taldea aheman uh, goxo bat. Mm -hmm. Joela, gergarai, berdin uh, bukatzeko tamo ikira, buraso gisa aurrak nola dira? Uh, Seenditzen duzu, da, get, desberdin tasumat alea alden, beste buraso batzu eri begira, nola, nola dira aurrakor? Uh, Besten du jatzeko ez nizgai, zehne <laughs> gizaz, bainan uh, hasteko uh, nire hauketaz nintzatko niz, eta goxuan uh, ditut, ah, beruai e kastolara joiten nira go-gotik goiz guziz. Uh, Bistan da um, badira kalapita, ka ipatzen dituzte uh, uh, historio batzuk, bainan uste dut, alere sanuki, um, Achtatuak direla, eta eta eguneroko bizian biztanda, be karapitak bakne dira, frustrazioak bakne dira. Eta um, ikasten dute um, hoxen, hoxekin bizitzen, uh, bainan kudeatzen ere, hala. Eta gu hox gira ere, be, um, piskato gauza horien uh, gaindintzen um, laguntzeko, erakasleak ere, eta, eta denak uh, elkahlanean. Ba Bai, maialen etxart? Bai, justu gehitu nahi nuke, ikastolan ere, e, guk e, helburutzat, ez hartzen e, kalapitarik ez gehio izaita ikastolan, eta batzutan kampukoek uste dute, ah, be, komunikazio azportitzaiten da, beraz, e, e, zuen ikastolan, goxo-goxoan dira, lasai-lasaiak aukak. Eta, eta ez dugun nahi ere, uste dut kalapitak direla, be, pertsona mutzo bat elgarrekin den punnotik, e, bi aski da izaita, ukaiteko katazkak. Uh -huh. Eta horren guk, e, uste dut nahi dugula... E, elgarrekin bizitzen ikasi eta kalapitak hor direla egunerokoan. Baina kontutan hartu eta mintzatu hortaz ere, azken hitzarena garantzitsua da hor ikasten da, da ere mintzatzen. Uh -huh. uh, berdin bukatzeko uh, erran bezala, dokumental bat uh, egin izan da, uh, trezna pedagogiko hortaz, arberua ikastolaz, uh, edatu izan dena, uh, Eztaino prest, baina laster, laster, DVD bat, atelako da dokumental hortaz, bitza erten aldako zizeit hortaz, zendako DVD bat? Hortan, nahi izan dugu dokumental bat egin gure bezonbait e, urtetako esperientzia horren e, erakusteko, e, iduritzen baitzauku berbada gauza gutxi dela oinu hortaz eginik, eta, eta euskaraz e, oinu gutioa. Eta gure xedea da, erakustea, komunikazio ezbortitza e, nola bizitzen alden e, ikastola batean edo eskola batean eta ze ekartzen alduen eta tresna konkretu batzu erakustea. Hor duan, komunikazio ezbortitza ezagotzen ez duen bat entzat e, lehen urbilpen bat e, izanen da eta behar bada piskatik asia duen baten zat, izanen da gehio ikustea, ideia bat zuartzea behar bada konkretuki bere gelan gauzake iteko. Ordoan dokumental aldi bat erakutsi dugu, Euskalegia zuzenen e, festivalaren e, sustenguz, eta, eta behiz asmoa dugu bizpairu alditan erakusteko, alba dugu, eta gero DVD-a salgai emanen dugu. Normalki hori pentsatzen dugu, urriko edo aterako dela. Bertin hori edatu gero denek nahi kute argberoa ikastolara din? Badalekoik? Gitu hori. Bo, untxa, ebe eramezala, argberoa ikastolaz, arginen, nahi zerbait egan, gehitu? Ez, eta gitu hori manen duzu. Zainako? Zer besta zer hantzuma erbeta. Bai, hori da. Bistez pensatuko, te zinez. Promozioa dela. Ah. Bai, me zer zertzen dako, zer erraite dako. Zer zuke jamaitzu gogoa biztuko zuela argberoa ikastolara diteko. Bai, bai, bai. Da helburu ez da jendea, araioitea, da hori behar badak garatzea beste ikastoleta eta beste lekueta. Oden berriziten dugu. Erraiten dut. Edo dut. Ba, egia da, embeia emaiten du beraz. Kasik embeia emaiten du berriz. Aura zaitea beraz. Arberuan xartzeko. <gülüyor> Bo, ados. Hortan bego, beraz. Maialen etxart eta Estefan Aoyan arterakasleak, Joela Gergarai, burasoa, gurekin genituen goizuntan, mi lesker. Mi lesker. Voila!